بسم الله الرحمن الرحيم <خ Panel> الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الخروبات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ليوني شقي درسي ادرسنا درسه هي في في اداب تانق تميانز تلكوه ketika kutumia kitab tafkira tusani wal mutakallim fi adabi alalim wal mutaallim رحمه الله تعالى نا katika kitabu chetu hiki tulifikia katika albabu ya tani mlango wa pili na mlango huu wa pili Sheikh al adabu za mwanachuoni katika nafsi yake ambazo natakiwa kuwa nazo wa muraati talibihi wa darsihi na kuchunga hali za wanafunzi wake na pia kuchunga hali ya darsa zake na فيه na katika mlango huu kuna vipengele vitatu Tukawa tumeanza katika alfasulul awwal kipengele cha kwanza ambacho shekhe alikuwa ameelezea fi adabuhi fi nafsihi adabu za jemonachooni katika nafsi yake adabu za mwalimu katika nafsi yake yeye mwenyewe na katika sehemu hii ya kwanza shekhi akaweka 12 naw'an namna 12 za adabu za mwalimu katika nafsi yake za shekhe za na katika nafsi yake tukawa tumeiona adabu ya kwanza namna ya kwanza katika adabu hizi mbili, ni dawamu muraqabatu llahi subhanahu wa ta'ala fisiri wal ni kudumu kuchunga mipaka ya Allah na kumhifadhi Allah Wakati wake wote katika mambo ya siri na katika mambo ya dhahiri. Na heh tukaisoma na tukaifafanua kadiri alivyotuafishisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ufafanuzi na yale ambayo wameeleza walimu katika adabu hiyo na namna hiyo ya kwaza alath kunt takaja kuingia na inayafidi adabu katika nafsi yake ayasuna alilma kama sana kama sana ulama elimu kama walivoichunga wanachuoni wema walio tabulia wayakuma lehu bima jaala Allah ma jaala Allah taala lehu na heshima yali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwekea ameyaweka kwenye elimu kunako heshima na utukufu Allah ameweka heshima kwenye elimu na ameweka utukufu kwenye elimu kwa hivyo wewe mwenye elimu heshima nafasi hiyo Na hapa katika hili tuliaona mengi ambayo ya ameataja na kutaja kauli za wanachuoni katika hili lazima mtu aliyepewa elimu aichunge elimu yake na hifadhi elimu yake tukaula neno ya tatu ilikuwa ayatakallafa bil juhdi fi dunya wa minha alim anatakiwa al Ajipambe al na tabia ya kuipa nyongo dunia Asionekane na yeye anashindana na waumini wake na wanafunzi wake kuvaa viatu vikubwa na kutafuta majizi na mfano wake. Aipe nyongo dunia. Asiwe ni mtu mwenye tamaa na yale walionae watu walionemeshwa na Allah Tabarak wa Taala katika maisha ya dunia. Tukielezea hii adabu na hii namna ya tatu الذي بعبدي الله تبارك وتعالى ان توثقيشه في الزم تكا جاء تكاينيا في كتابه الرابع انه الذي علمه عن جعله سلما يتوصل به الى الاغراض الدنيويه اي ذويه علمك اسجد كيفاني الى علمك هو دي غازي ya kumfikisha yeye katika malengo yake ya kidunia anataka kupata nafasi fulani basi atakumia nafasi ya elimu yake kuwa ndio sababu ya kujifikisha katika yale malengo ya ile nafasi ya kidunia kama vile kujipendekeza kwa wenye madaraka ili aweze kuwa karibu nao kujipendekeza kwa wenye mali ili aweze kupata mali zao kutafuta umaarufu na kujitaja na kujinadi na kujigamba na mfano wa haya tukawa kuzungumzia kwa upana alipotuwafikisha Allah Subhanahu wa ta'ala katika darsa yake kwa hivyo hizi ni adabu nne ni namna nne za adabu kwa nafsi ya mwalimu mwenyewe kwa nafsi ya shekhi awe hivyo na ajipambe hivi na leo tutaingia katika namna ya tano na kama tulivyoona kwa namna hizi Zaadabu zinazomhusu mwalimu ziko aina 12. Koleo tumeingia ya tano ambayo Sheikh ameeleza rahimullahu ta'ala akasema al-khamisu namna ya tano ya adabu ambayo mwalimu kiongozi Sheikh Ali anatakiwa kujipambanayo ayetanazzaa Dani almakasiba aizuie nafsi yake kuingia katika uchumaji wa pesa kupitia vitu binyundi vitu vyenye udhalili waradila Ravili ndio vitu venye udhalili, vinye unyonge na dani ni vitu vya chini, vya hali ya chini. Tabaka ambazo vinafahamika kwa tabia ya kimazinjira ya kawaida kwamba hivi ni vitu vinyonge. Wa na makuruhi na jiweke mbali kunako kufanya mambo ambayo ni makuruhi. Ni mambo yenye kuchukizwa jamii inayajua kwamba haya ni mambo kiada ni mambo yenye kuchukiza si mambo mazuri hadatha na mambo haya yasoweza kwenye ada ya mazingira ya jamii ya watu wanaona haya ni mambo yasiyopendeza lakini pia na yale ambayo katika sheria yanaonekana kuwa ni mambo yasiyopendezwa Sheikh kiongozi ajiweke na vitu hivyo mbali kwa sababu vitashusha heshima yake na kifanani na daraja aliyonayo ya elimu. Katika hijama kama kufanya kazi ya hijamaikawawe shekhe ndio shughuli yako kufanya hijama ukawa wajipatia risiki yako kupitia kazi ya hijabu si kama hii ni kazi yenye unyonge ni kazi duni kazi ya daraja la chini usiifanye kuwa ni kazi yako wewe kupatia kipato kwa sababu unyonge kazi hiyo ni ufanyo kwa kuwasaidia watu fanya. Lakini usifanya kama ndio kazi ya kupatia kipa tochacho. Kijama bwana ni kufanya, katika pointi tano, kila pointi moja ni shilingi 2005. Kila pointi moja ni shilingi tano. Kila pointi moja ni shilingi kadhaa. Ikawa wewe watapanga kuleni kujii wewe kuwafanyia sijame kwaizoe istutatu na hiyo ya heshima yako Ni nikazi ganii Ravila. wadibaba kazi ya kupaka rangi ngozi watu wamechuna ngozi za kutengenezea madufu Wendo kazi yako kuzitengenezea ya kuzitoa ile harufu ya ngozi <laughs> eh? Kubega ngozi kupeleka machinjioni kutoka machinjioni kupeleka wapi hizi ni kazi kazi na wewe kwa sababu hiyo ngozi hiyo pia haina thamani au Sasa wewe utakofanya kazi ya kuwa wewe kazi yako ndio kutoa harufu ya ngozi zile kuziroweka na kuzitia rangi kuzitengeneza ngozi hili ni jambo ambalo linakushishia wewe hadhi yako lakini pia vile vile wa Na hili neno ya sarf lina maana tofauti katika matumizi yake katika ibara mbalimbali mbali. ikiwa katika mambo ya pesa itakuwa ni maana ya chenchi kwa hiyo shekhi Waenda na wewe kueleka ya kuuza pesa ya chenchi ka watakutaikum ifungatanga vipindi 500 500 katika maduka na, na na kifuko cha chenji unauze chenji hili ni jambo pia halifai kwa wewe kufanya kazi kama hizo ni kazi zenye unyonge fulani na udhalili fulani kwa mtu ambaye ni hali hata kuwa amejipamba na kazi kama hizi kwa sababu zinapeleka zinampelekea yeye kumshushia heshima yake na daraja yake Hapa Sheikh ya alikotaja jambo la hijama hijama ni katika sehemu ya matibabu hijama ni katika sehemu ya matibabu Sasa usiifanye yeye kazi hiyo Ikawa ndio sehemu yako ya kupatia kipato mfano pia vile vile ni kazi ya ruki ya ni kazi nzuri lakini utakapoifanya kwamba hii Ndiyo wadifa wako ndiyo kazi yako upatie ila ya kula ya watoto hiyo pia itakufunje heshima yako sawa kivipi atakufunje heshima yako wakati ni kazi kwa sababu wao uumwa wa mashaitani na unahitaji kufanyiwa hijama hali zao ni tofauti. Kwa hivyo wewe utakapoweza kuna sekretari pale mtu akija ataingia aandikishe jina lake na kiwango fulani. Ah, Baada mimi mkonda na uumwa taslimi 200 sina ah sijaatiwa bwana mnaambia siwezi kumuona shehe. siwezi kupata huduma bwana. Mambo gani sasa hivi? Ndio mtume alikuwa hivyo. Unajiona? Eh? Pole na mmtolea mfano mtume alikuwa hivyo na masuala yake kwa sababu wao kazi yao. Vigeba kazi ya mtume ile masuala yake. Sasa kitendo cha wewe kuweka kodi pale kutawafanya wasiopa na kipato wafanye wasipate ile huduma. Si kama umeelewa Kiswahili hivi. Sasa hii na unyonge na hili lipo, na watu nalalamika usifi. Ah. Bwana kama hauna pesa hamna rupi yeah. Kama hamna pesa bwana hamna sijama bwana. Sasa kama we Allah amekupatia una elimu ya kujua kufanya hijama, wafundishe watu. Ama fanya wewe halafu usifanye kama ile sehemu yako ya kipato. Hata kikupa alhamdulillah atakikwenda kwenda zake cha ndei utaweza siwezi kasi yake yako azu wewe ni shehe hiyo kazi kwa nafasi yako wewe haifanani na wewe na hapa kuja ugumu katika kazi ya rutia na mimi sipendi kuwafundisha watu kazi ya rutia mimi sipendi kuwafundisha watu kazi ya rutia napenda nuelekeze watu wajiri. Wajiri. Yeni watu kujisaidia kwa nini kwa sababu kazi hii wagonjo wengi walizao duni walizao duni? Yaani wagonjo wengi walizao duni. Sasa kama watu mtu alizao ni duni unaoisaidiaje? Mimi bora usiwombe nikukusomea, dawa kanungue mwenyewe. Kifika hapo mtu anainua mikono akienda dukani ataurodheshewa pale na hamu inaisha ya kutibimu akienda kwa mfunja elfu kumi 10000 badala saka kama kumi nitapona kule ilikuwa 550 sibora ile 10000 anavunja nadhi 10000 ametoa na kupona haponi, na shiriki inaingia sio na matatizo tena haya na yote haya ni kwa sababu watu hawataki kujifundisha dini yao hata ukimueleza azkari za kusoma hazijui hizo azkari anazisomaje sasa basi soma hadi hajui basi swali swala tano anaswali juma mtakaa juma hata kuna vipi huyu mashaitani yake si ni kazi ngumu hii badati warchunini hawaungi mkono watu kujifundisha kazi ya mtu hawaungi mkono kwa sababu ya ni hali yake nammeligo na muda na wa kuchukulia na watu walio kaa mbali na dini. Yaani watu hawataki dini. Na utaona wale watu wote ambao wamefanya kuwa ni kazi yao hakuna masharti. Ukija na kanga utasomewa ruki na ukija <laughs> na blausi utasomewa. Wewe unaangalia tu venipo kabodi ama unajenipo ile pesa. Sasa <laughs> hapa na huwa watu kwa sababu lengo la hii kazi ya tiba ya kisheria ni kurudisha watu kwenye dini. Kwa hiyo ni kazi ngumu katika mazingira ya sasa hivi kuifanya kama ofisi. Hivyo ni katika kazi si kwa viongozi Wadini, wa dini, wa shekhi. Tufamiane vizuri. Mm -hmm. Unaweza kumwelekeza mtu, mwelekeze mtu Lakini usifungue ofisi. Mnie leo ndio kitu sijaambia usisomewa turuki ya ifari usifunge ofisi ya kusoma ruki Usifungue ofisi ya kufanya hijama kwa sababu ukifunga ofisi nitakamalipo nyumba ya ulipie, watu wakokaa kwanza bidhi upatie kosho ananiperani hiyo kosho mgonjwa mgonjwa ndio wewe wazangu miele kama hizo leo zote kujia ushirikina, anakuja kujia dini kisha filisika. <laughs> Sindibora mkuwage. Sasa hapo inabaki ni wewe msomee. Kumwambia aende akate wake, bwana dawa hizo hapo niende dukani sasa. Akifika pale ibadhi, akipita akiwaka daratasi anejauza kichwa. Kombe <laughs> hivi. <laughs> Chasa, ni ni nawa, meleka, kwenye upali, kwenye Sasa niafadalia mtu akakoma katika upande wa kutengeneza dawa lakini asikwame kwenye kusomewa, Siyo kama nimeelekea vizuri. Asikwame kwenye kwani kwenye kusomea. Sasa je, wewe unafanya pijamu, unaweza kufanyia watu pijamu bure? Na utawafanyia wangapi? Ndio shehe bentolea mfano hizi ni katika kazi ambazo kwa kiongozi wa dini, shehe, si kazi nzuri za ile kuzifanya tutofanina basi kisha akasema wasiyagha pia vile vile kazi kama hizi ambazo ni kazi nyenye unyonge za kutumikia kwenye jamii katika vitu ambavyo vinakuwa na udhalili na vinakuwa na unyonge kama vile kazi za ujenzi naweza kusema kwamba ambii bora ni fundi mwenyewe na we ni shehe na kazi ya ufundi ya nani sawa kazi ya barua na we ni shehe kazi ya barua na mwanafunzi wako ndio fundi mkuu ah kwa ndogo kwa kwaje ehhe kwa hiyo lakini pia ndio sisi wanapuzi wako watakopaka kazi tupige jengo tupige rifu jumba zetu alafu kusumbua kwenye bali lakini dai vipi sisi lakini ni kazi zina hazifanani na ile hadhi yako wewe kama nani kama shekhi kama ali kaziri kama kazi yako kama nani kama hadi maana kazi na ya kutumikishwa kwa watu si kazi. si sawa kama shekhe na yani shekhe kwa mwanafunzi wake au kwa rafiki yake apokee wateja mlangoni asaidie kuuza kibarua hapana hapana wewe shekhe hiyo soko zako izinikadi izi kada yake mazingira inaonyesha dakika hizi ni kazi zenye unyonge. Kwa hiyo wewe usifanye usijikamenea vizuri. Wakadhalika na pia vile vile sheketa ya sema yatajenneb mawadi'a atuhami. Mtu ajiweke mbali na maneno yenye kutuhumiwa. Mazingira ambayo utawafanya watu wakutuhumu. Sasa leo vipi na dada eh ukee au ni kujifunika basi unapeleka tu heyo si ya tuhuma usijiingizie katika maeneo yenye kutuhumiwa cheko mekati kwenye ku, daraja usiku unazungumza na dada acha wewe najibu maswali hii bibi hiyo swali ndio vipi darajani ya kwanza eh baada ya gharibi au baada insha niko kidarajani wewe ni mwanamke unaribu maswali hapana hapana kitu kwa mchezi hizi ni sehemu zenye tuhuma si ni familia vizuri kwa hiyo katika sehemu za hata kama ile tuhuma inapatikana kwa mbali wewe jiweke bali na maeneo yale ya na hili ndilo utakuta mustadhifu wengi wanafika Mshekhi wengi wanafika Faragha zimekuwa nyingi na watoto wa kike Faragha ambapo kuna watu wabaki na maswali mengi hili koje hili koje lakini utafanyaje sasa Bona kama ile utata. Kwa hivyo kiongozi jiweke mbali. Tumekwita uje usuluhishe kesi ya mimi na mke wangu. Umefika we unaunga mkono mke wangu ajivue. Hii inakuwaje? <laughs> ehhe Yani we bali ndio utasahalishe mke wangu, umuonye we vile unakuwa kiongozi. Eh, Jibua, ya. Na wakati kujivua. Jivue, Na akachumungia pia kuchanga hiyo mahali. Arudishe kwa mimi. Afadhali mie si huyu tuhuma ya moja kwa moja kama wewe bwana ndiyo muhusika wa kuvunja ndoa yule mtu. Na hizi kesi zinokutea wengi. Kuvunja ndoa za watu kasi hii ni tuhuma japo iliko kwa mbali lakini ni tuhuma kwa sababu kesi ilipita kwako wewe ufahmiana vizuri jinsi ya kasema wala yafalu kitu wala sifanye jambo ambalo au kitu ambacho yatabarna nafsu muru'atin kitapelekea kudhamini kupunguza ile heshima yake mwoa ni ya mtu. kama vile mtu kama vile mimi wale wale kutoka barabarani na kisingi leni isinende dukani kunimuadabu <laughs> <laughs> shee shee ndio <lao>, bipu <laughs> mzima kweli kwa sababu gani mwanake ni ivazi akilivaa mtu wa mtaani haina tatizo lakini ukilivaa wewe kiongozi wa dini alakutu nakuwa barabaran sheke wafisa nenda pale duka la dawa yipo mnatuni atukumbini faramu lakini jambo hili linavuja nini heshima yako linapunguza heshima yako wama yastankaru zahiran na yale ambao au ma yastankaru zahiran au yale yanayokanushwa yale wakatiwa katika mazingira ya wazi kwa sababu hiyo inawezekani wewe unaona shehe kubwa tenzi kubwa ni kufika kwenye magoti ni kweli kufika magoti lakini si sababu barabarani na wewe mkiongozi wa dini hapana hili sio falsafa wewe au umevaa chefu ya yanga hiyo vipi hicho si ni haramu lakini wewe ufadani we ufanya nini yani hili jambo limakamishwa kwenye akili za watu kwamba wewe kama kiongozi wa dini haufai kuona jambo kama hili wa in kana jaizana batina hata kama kihalisia kwa ndani yake jambo lile linafaa si kumeleleleje na mule wa sheha vizuri hayote ni maeneo ambayo yana irinfanya mtu heshima yake kutorua fanao kwa hakika yeye huyo kiongozi yuaribu nafsehu lithema anakuwa yeyote yeye ndio yote yake hiyo inakuwa shekhi yule au kiongozi ameingiza nafsi yake kwenye tuhuma watu watamtuhumu kama huu shekhe ni muhuni kama huu shekhe sio mstaharabu kama huu shekhe ni fulani fulani watakuingiza kwenye tuhuma ambazo ni mbaya wa udhu linwaki'a lakini pia vile vile itakuwa ile hindi yake ile heshima yake imeingia katika tukio hilo la kutuhumiwa kwa mazingira ambayo yeye atakuwa ameyafanya au maeneo ambayo yeye atakuwa ameingia wayufi'u nnasa fi almakruha atawapelekea watu kuingia katika dhana kuchukizwa dhana mbaya wataanza kumdhania yule kiongozi wao sheke wao dhana mbaya watafimu alwaqiya lakini pia atawaingiza kwenye madhambi atawa watu wake wapate madhambi kwa sababu amejiingiza katika maeneo yenye utata. kwa somo hili. Fa ili tetaka utui shahi minzalika ikiwa itakuwa imewafiki kutokea kitu katika hayo kwa huyo kiongozi lihajati kwa haja maalum Hakuna budi lazima umfanyie rupia, hakuna budi lazima umfanyie pijama, hakuna kuli lazima ufanye jambo fulani. Au nahwaha au mfano haja kwa darura nyingine yoyote. Akhbara man shahadahu bihukmihi. Basi Bas atakayemuona hukumu yake. Yule mtu atakayemuona huyo shek katika hilo jambo amwite, amwambie ili asimuingizie kwenye dhana. sinto maneno leo bishoo vipi naweza kutokea ndio wewe cheke baada Yesu tunakula kwa darajani ni barabarani kidole kanae mwanamke mara mtu kapita na yekufahamu unje njo njo njo mimi nimekaa hapa huyu dada ana tatizo moja mbili tatu nne tano ama huyu ni fulani kumetokea mbili, tatu, 3 tano. niko hapa kwa ajili ya kutatua jambo hilo na nataka niondoke naye kumpeleka nyumbani si unielewi vizuri kwa yule mtu aliyekuona ile tuhuma na falsifi inamuondoka si unielewi leo wa na lakam wa wake wa maqsudihi na makusudio yake kwa nini wewe katika maeneo yale kaila yaasama kwa bisababihi yake yule mtu asije kupata madhambi kwa sababu yake na watu wengi wanaingia kwenye madhambi kwa sababu hizo mtu mwona, kuna jama naomba tu kama kuna jamaa yuko dukani atoki yule anaomba tu eh bwana kodi haile suru muwa ehhe Ama ni mwalimu kani kumtembelea mwanafunzi wake na mwanafunzi wake ni mfa biashara mazungumzo yao yakawa marefu akajikuta akmsaidia baadhi ya kaza. Sikwizi shekhe naye anauza dukani. Eh? Sisi wewe usijiwe kwenye hiyo dhana. Kwani umuona mara ngapi? Tusafanya vizuri. Sasa ikiwa unachelea kwamba watu wanaokufahamu wanaweza kufikia katika hatua hii waite wale zile zarua za kuweka wewe pale hivi kwa come ukinikuta mimi kini kwenye kijio cha kahawa wewe unajisikiaje hmm. ni yeah. kwa sababu usihauwa wewe kuniona kama ukanikuta na mimi kwenye gari la matangazo ya mpira mimi nitakuwa nimejiingiza katika sehemu ya tuhuma. Kwa nini nituhumiwa pale? Watu watachopoaone wakose kun tuhumi kwa sababu nimeingia katika mahala pa tuhuma au Lazima nituhumiwe. Sasa ikiwa kudadharua alipeleke mi kuingia pale, basi wale walioniona ni waite na ile ili darura aliunifanyie faini kufika pale. Ili kutokea kuna shehe mmoja Aliudhulia mkutano ulikuwa mkutano walikuwa kama uliyomkuu mkoo au ni wa mkuu wilaya ile mkutano yao ya nje ile halafu akakaita aende akaombe dua kwa hiyo akashiriki kwenye mkutano mwanzo mpaka mwisho mara cha ileta kwenye haikimu watu wakamtuhumu waa na kwa nini yafali hili Mlakiti kaka kaomba dua padri alipo kupata na yeye. Kwa nini yeye kwa nini? Sasa nilikuwa na haja ya kuita watu kueleza nini tabu nilifanyana wiki pale. Kuma ni kwa sababu kuna mazingira ilikuwa imeshafikia katika hali mbaya. Kuona buni lazima nifanye vile ili salama yangu iwe. Sheikh Rafizul. Lakini hakika akinyo tum CCM si wa mpungufu <laughs> Kwa hivyo usijiingizie katika maeneo nini ya tuhuma. Sheikhi katika kuyata haya maeno nguvu kabla ya hapo akasema au anhu ama akawafanya watu wakamkimbia Wakawa hapo intina kumsikiliza katika darasa zake na kusoma kwake. Fa la yantafi bihi fa la yantafi adinmuhi waatwaka kwa elimu yake ko kama angeliwafahamisha watu ile dharura ungekuwa hakuna shida lakini sasa yeye hakuwafahamisha watu na ile hali iliitupelekea watu sasa waache kunufaika na elimu yake wakaacha kusoma kwake kwa sababu wamemtuhumu kwa mazingira walomkuta nayo na yeye hakubainisha yale mazingira waliokuwa nayo wayastafida dalika aljahlul na ikapelekea pia mjinga asije kupata faida bihi kwa jambo lake hilo la elimu. Eh, yeye mwenye elimu na wajinga ni wengi, natakiwa wafundishe. Lakini kwa sababu ya wale matendo wa kwa kusoma kwa akili. Wakaacha kusoma na wakapata hasara ya kutokuafaika na elimu yake. Kwa nini? Kwa ya mazingira walio nayo. Walibakiende kutoka kwaana na hilo قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما راياه يتحدث مع صفيه فوليا مطعم صلى الله عليه وسلم لسمع كوambia ونامي ووي فلي هو لمونا ها ونامي مطعم يزومني لصفيه ولي قومونا وكامط مغون مطعم وكاوندكا حركة تويكورا يكونه بونكيبا Kwani kwaatia mashaka ile njangu kwa kaundo mtume akawaita Mtume alikuwa katika itikafu nyumbani msikitini mke wake Sofia akatoka nyumbani akaenda kumsalimia mtume kwenye itikafu msikitini. Kwa wakazungumza baada ya mazungumzo mtume akawa anamsindikiza Sofia nyumbani Mshielewe? Wakati na kuna watu wawili wakamuona mtume anatembea anasafia Walipomuona mtume wakati mtume yuko na mwanamtu wakageuza vichwa yao wakatafuta njia nyingine wakakimbia Walipoondoka mtume akawaanya akawaambia Alaris nikuma simameni hapo hapo msubiri msiondoke akawasogelea wale watu akawaambia inna safia Buyu bi Sofia mke wangu. Eh kije kufukuria yule poa. Kwa kimna kawatoa mashaka wale watu wasimtuhumu. Ifanya vizuri. Wasimtuhumu. Akamwambia huyu Sofia. Kisha kale sanifu baada ya kuambia bali akamwambia hivi فكسنا إن الشيطان حقيقه الشيطان الابليس يجري من ابن ادم انا فيكم وانا ادم مجرى الدم الى مشيطه ان يردم الشيطان ينفث فيه فخفت ان يقذف في قلوبكم شيئا mimi nikaogopea sheitani asije kaingiza kitu kwenye mioyo zenu, mkaanza kunituhumi, mkaingia kwenye, kwenye madhambi na huyu ni, mwayo, ni mwayo na barabano, na simkeo, dia, mke wangu. Na katika adabu hii, furuuni wanaume ambao zungumzia miongoni mwao ni wale kutembea na mke wako barabarani umeshikanabei mkono, huo ni jinga. Sisi si nje wamshitangulia mimi barabarani. Ndio kile anapojua ulemtanda mkeo au ya kijinga, hunafanya wazungu wasiokuwa na akili timamu wameona mtu ana motoki mchoteki barabarani anambusu wewe mjinga nina unakutangaza mapenzi ya daraja unavunja heshima yako wenye akili hawafanyi hivyo na wao kuambia kama ishara ni ishara ya kumpenda ni nani hiyo ni ishara wasawili, ya ujinga kama vile na kusema nyoa waswahili ulimbukeni sio ndio hapo Eh hey. Sasa wamfanyaje hivyo? Sawa na mke wako na mpeleke hospitali. Sasa acha sasa kumshika mkono ndio maana yake nini? Kwamba ninampenda mke wangu, kwa nini nimemshika mkono? Asipote Lakini Utawapelekea watu wadhani vitu. Wacha mambo. Hebu epusha hii milango yako ya kuingiza watu katika tuhuba. Ufahamu na vizuri. Mke wako amepanda leo kwenye pikipiki kukumbatia. Imo mbugu gani basi? Ko hiyo rakimu kama kawa inja. Mkachaze na ah, mapenzi yimani sokoni barani. Sikoma mnielewa vizuri. Menda hotelini unakula chai na mke wako tunamnyesha. Ama unamlisha kitumbua ko na wali wale watele wote wao huyu ni mke wako unampenda hakuletoengi kama hiyo huo ni mjinga lakini kibaya zaidi unaweza kupelekea kuingia kuingiza kwenye hasadi na auni hiki kibaya zaidi ikweni ni mke wake sasa kuna na mtu mwenye aini nikimpata mwanaume kama huu. huyu ule hafai kuwa bona woyuda na huyu kaka wewe ndio kwa kwangu kwa, kwa. alikuwa anazungumza haya ni mtu mwenye kijicho kwa hiyo mtu mwenye kijicho anatamani kitu kinachopata hasa kutoka pale na mke wako imekuwa homa haziishi na malaria hazikatiki sipo kwa mke wako karogwa tu umemdogalela mke wako na ujinga wako mapenzi ya barabarani hivi ni vitu vinapelekea Angalieni ta wale wanafanya harusi zao walafu wakacheza mke na barabarani. Unadumua? Amekwenda mke wake ushale mkono anacheza kwenye harusi. Ziangalieni ndoa zao. Alafu mniambieni zilizodumu ni ngapi? Na kama hazidumu, viangalie zina amani? Utagundua ni magumu na matatizo kwa sababu mnazitia mikosti ndoa zenu kwa mashafi kama haya. sio kile cha kiona katafurahi. Siyo kile cha na Nesio kila mmoja anaweza kuombea dua yaheri katika hilo jambo. Chukua tahadhari na pituko la hivi. Usidhuru nafsi yako, usidhuru watoto wako. Usidhuru familia yako kwa kuonyesha wapeji kwa mke wako barabarani. Ni so, familia vizuri. Ni mke wako unampenda kamlishe kwa nimalikwa. Umlishe hata domtaka chochote kula. Hakuna dake kuulize. Si mko ndani. Lakini huku barabarani nyumba za kupanga unatafuta matatizo wewe eh. hizi nyumba za kupanga hizi unatafuta matatizo unaopanga wewe wananielewe na chakizungumza eh. sasa haya yote ni maeneo ya tuma ambayo kiuhalisia naizungumzo kwa ni shekhel manate shekhel sima yake ni kubwa lakini hata wewe muamini sima yako ni kubwa Nimeuasa wewe ambao umefanya kazi unaonekana ni mtu wa ibada hata wewe pia sio so. pia maana ukiona wewe ile fasihi lako limekupandisha daraja fulani ya ustadi na hasa so ustadi na basi lako limekupandisha ile daraja sasa basi hebu yaheshimu ile daraja tukifahamiana vizuri niliwahi kuona siku moja nilikuwa Morogoro kibaka mmoja a mimuibia mtu kapa kanzu ni kibaka kavaa kanzu akamwibia mtu watu wakamshika hii watu walikao waamini kama ni mwishe kwa nini kavaa kanzu lakini mimi nilimuona kama kamchomoa kusafiri kusafiri la hawala jamaa msikia toa hii kikibaka wa vacation unatembea wewe katika mkusanyiko ya watu wanowaibia watu kwa sababu dai mtu akiwa akiibia anaamanika anatafuta mtu aliyokuwa audio na kama mtapeli atakataka kuja kunitepeli mtu kwa nini hawezi kuvaa shati anachukuta basi ili nikifika usafi lazima aliamini kama mimi katika uamini wake eh yini hata kwa watu wasitumii hii manyanya ile ibada yako ule utu wako ni heshima kubwa kwa hivyo linda kwa sababu ile daraja yako ya dini usiingie katika maeneo ya tuhuma nataka tukufahamiane na zaidi na tumeona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi wa masahaba zake kuwaondolea ile dhana na kwa shamani sisi. tukiingia mlango wa pili hapa tutakuwa hautoshi sababu naona dakika zote kama dakika 5 tu. Kwa kutosha tutakuwa zinasikutosha kwao tunabalizia. Alimuhimu hii namna ya tano ya adabu ya kiongozi ya mwalimu, ya shekhe, ya ustadi, tumeifahamu. Sio. Kwa hiyo tujiweke mbali na maeneo ya tuhuma sawa so, eh? Mhm. Mm yaani usafi unafanya mawasiliano na mke wa mtu lakini mme wake hajumu. Ni ya tuhuma. Eh? Kwa sababu ukituhumiwa ile tuhuma inaingia ilikuwa. Ha, Alikuwa analeta maswali Masoali tu. Maswali vipi? Maswali gereza usiku wangu. Na kwa nini ponja nikata <laughs> ni msifje kazi ipotee ili kwa vipi simu chenelea vizuri kwa hiyo tujue na vitu kama hivi ambavyo vinaweza kuvunja heshima yetu lakini pia katika mlango wa mavazi pia katika mlango wa baadhi ya kazi Sao sawa sawa kazi yako ya halal lakini hebu iangalie basi hiyo kazi na heshima yako pia vile vile sawa sawa eh. baadhi ya kazi zinavunja ile heshima yako unaenda kugombania mizigo sokoni. na wewe ni kiongozi wa dini. Unaenda unadani si kugombania bidhaa. Unaenda kusubiria watu wanakuja na na, na na mizigo yao kutoka mashambani kule, unaenda njia panda kule. wa njia kule ndio unasubiria. Wewe dini unatoka wakatazi wale watu tuna wewe unaenda kufanya vile vile. Eh? alafu ndo tabia ambayo sio zenyewe kuna deni la kuuzia na deni la kununulia na wao kiongozi wa dini